«Ні, Ганно, ні, аби лише не з Москвою! Хай Україну чашаться мене! Вже краще з Турком, Ляхом і з Литвою, бо ті сплюндрують, а вона ковтне! Це чорна прірва з хижою десницею!» Смурна від крові смут своїх і свар, Готова світ накрити, Як спідницею матрьоха накриває самовар. Був Київ стольний, Русь була святою, А московити Русь уже не та. У них і князя звали Калитою, Така страшна, захланна калета. Дрімучий світ, ні слова, ні науки, Все загрибуще, нарване, хмільне, Орел двоглавий, Юрій довгорукий, Хай Україну чашаться мене! А час іде, вже цвілася липа, Ох, чи ж мені від щастя Будь хмільним, вона, вдова полковника Пилипа, мабуть була щасливою за ним. А я? Чи щастя дати вже спроможний? Прошу прощення у його вдови. Він хоч поліг, та в битві переможній. А я зазнав поразки. І живий. І це ж поразка у житті не перша. Було всього – полонів і облог. А я вставав на шаблю руку сперши і крізь поразки йшов до перемог. В житті було всілякої напасти, на плечах маю п'ять десятків літ. В такому віці можна занепасти і можна душу мати вже як лід. А я живий І знову прагну бою І перемоги Хай на схилку літ Труну звелю возити за собою А ще піти подужаю в похід Шрамко прийшов сьогодні Навпрошки продерши хащі голими руками Сказав по селах ходять козаки, Перебрані чинцями, жебраками, І кажуть всім, що воля вже близька, Щоб готувала порох парубота, А як надійдуть гетьманські війська, Щоб відчиняли гетьману ворота, Щоб завдавали ворогу халеп, І далі йшли по селах нуртувати, Щоб готувались, щоб тікали в степ, Пісок панам, щоб сипали в гармати, Щоб запасали зброю і харчі. Та не шуміли, як торішня брага, А хто сидіть, зостане на печі, Того чекає посміх і зневага. Такий він був похнюплений і кволий, Усе тягнув з терплячістю вола Оцей шрамко. А як запахло волею, Душа в йому на вприсянки пішла. Кажу, ну ходять, то ще не спонука. «Поразка – це кінець, і сором від людей!» А він мені. «Поразка – це наука, і ти в цій академії спудей!» «Що він сказав про гетьманські війська? Які війська?» – питаю Анусі? Ганусі. «Чи це він так? О, слабкости людська!» Це щоб мене підтримати на дусі? Та хто вже піде під моє знамено, Хіба що мертвих кликать поіменно? Вчорайший день прийшов Шрамко уранці І каже, все, берися за перо, Побузжа йде, волинь і на Дністрянці, А там, де ви обізветься Дніпро, Куди іде, Яким універсалом Тепер людей до себе привернув? Кому я гетьман, Коли вже і сам он Своїх провин В душі не прогорнув? Ну, а якби я навіть І подужав того паперу Написати жмут, То де збереться Те твоє побужжя? Кому відомо врешті, Що я тут? Це ж не гетьманський чигирин, Не броди. Та вже і свобода В нас не на хмелю, А під чутка Зад для нагороди Таки мене хтось видасть королю. Та не барися, Стелиться дорога, Десь люди ждуть, Поклич їх, підійми, Ти маєш чар, Тобі дано від Бога. Ти маєш Дивну владу над людьми, яка там влада джура двоєкоників, а Ганна каже ти наш оберіг. Мій брат Богдане сповістив полковників, що ти живий і що чекаєш їх. О жінко, ти життя, кажи мені надію. Я справді сам не свій, бо нидію недію. Не влади прагну, смерті чи спокути, але ж пустеля з цих дрімотних веж. Вона ж ні, збери себе докупи, тоді і військо геть мене збереш. Вчора писар мій пришкандивав З волині пішки Довго добирався Дістав чорнило Про папір подбав В шрамка у церкві воску постарався Перой печать Із торби повиймав На стіл поставив Срібний каламар І так сказав У добрий час почати універсал. З притисненням печати. І син Шрамка, перебраний ченцем, прийшов, приніс чутки мені до стотні, сказав, що він не є від когось посланцем, що він від себе, і від тих півсотні, що прийдуть ще, та мусять за сторогами засади скрізь свої не знаєш де, кварцяне військо. «Іде трьома дорогами, немов залізним неводом веде, а наші йдуть лісами та довколами. Крізь нетрі йдуть, крізь ночі й туман, обній каміння розбивають голови, щоб не потрапить в руки ворогам. В дорозі мруть від ран, від лихоманок, від голоду, від мертвої води. Намайстрували хлопці вистрілянок і теж йдуть, подай їм вість куди». Що ж, битву я програв, повізитись не штука, до всіх провин ще й відчай долучить. Як той казав, поразка це наука, ніяка перемога так не вчить, Гей, писарю неси мою печатку, життя пропало, почнемо спочатку. Ну, а ти написав універсали. А хто їх прочитає і коли? Якби їх птиці крилами писали, або громи у небі прогули, чи хто промчав гривастим румаком та їх розніс, але ж ми тут самотні. Самотні? Ми, сміється Піп Шрамко, а мій же син. А ті його півсотні. А й справді маємо гінців, Та ще яких, та ще й півсотні навіть, Такі вже не шукають манівців, Пройшли крізь пекло та дорогу, знають. Нема нам щастя, мусить бути чудо. Ще ми постанем зі своїх руїн Мене не можуть люди не почути Душа у мені розгойдена як дзвін Скликаю вас Над цим невладен ворог Почуйте слово з-під мого пера Простіть мені, що знову б'ю на сполох На благовість ще, люди, не пора А ти, Ганусю, жди мене до осені Зібравши військо, вісточку подам. Помінчаємось у Корсуні, у місті слави моєї. Там пригадаю себе колишнього, і весілля справим як слід. Та й попросимо у Всевишнього трохи щастя і трохи лід. На мурах вітер хилить баделину, цвіте ожина. Тихо, як в раю. А втім, не знаю, Може, в цю хвилину Хтось десь трує голову мою. І Ганна при мені, І погляд мигдалевий, І дотик вуст, І тіла оксамит. Час тягнеться, як шлейф Старої королеви, Коли б уже почути грім копит. Ще в краєв день Чекання чорну скибу Який там Грім, ні вершника Нема, несе тополь Високі смолоскипи Дорога в ніч Пустельна І пряма Поля, поля, поля Долини і долини Напнувся Обрій, наче тятива І Паводочі дзвін, вечірній дзвін долини І знову чути, як росте трава Стою на вежі і дивлюсь на шлях Червоний щит призахідного сонця А що це там за гомін у полях? Гей, Джуро, глянь! Та їх там ціла сотня, «А може й дві, гейджуро? Ти зірки, тобі відніший із тамтої вежі!» «Це, каже батьку, наші козаки!» «Я, каже батьку, бачу по одежі!» «Прийшло їх двіста, вдарили чолом, розбили табір, ген по оболоні!» «Вже сходив сонця, золотий шолом, як знов у лузі заїржали коні!» Десь крізь ліси пробився джеджалик. Богун іде, пушкар отот -от прибуде. Чи я вже бути гетьманом одвик, Що серце мало не розірве груди? Стою, стрічаю воїнів, молюсь. На схилі сивий кланяюсь їм низько двісоть. Три, не дай Бог помилюсь, іще, іще, іще їх ціла низка Прийшли, спасибі, ось мої полки Уже й знамена, і з лісами в рівень Оце ж мої волинці Пінчуки, мої драчі, немиренці і гнівень, шивці, кравці, броварники, ткачі, дейнеки, запорожці, завірюхи, тютюнники, кушніри, орачі, прудиуси, плачинди, одчайдухи, урвитель, іскра, добош, курінний, бандура, скрипка, явір, кияниця, сірко, буланий, білий, вороний, зозуля, заєць, кущ. Перепилиця. Ох, як вас люди називали, ловко, не куй біда, майбоженко, чумак, пусти кота, заверни вовка, не туди хата, не їжмак, не клепаний, одливаний, пекельний, попович, моли Бога, лихолат, мальований, індутний і зубтельний, верни гора, світайло, брат орле Удовенки, бойчуки, синиці, чайки Хто там ще позаду Всі на цей час Приявні козаки Ударте в бубон І скликайте раду Ще надолужим Місяць цей іюль, ще, ого-го, є час до падолисту, А кожен при собі, щоб зброю мав огнисту, П'ять хунтів пороху і скільки треба куль, Щоб коні, щоб вози, щоб рептухи, щоб сідла, Щоб нас не взяв ніякий бусурман. Усім в обеці, кожному з осібна, Це я вам говорю, негідний вас. Богдан Бо не з того заліза мене лито І не в тому гартовано вогні Щоб їм вдалося На своє копито Переробити душу у мені Коли я вже піднявся Того труду Народ зібрати під свою оруду То покладу на це Усе життя А доведу це діло До пуття А шум в полях а гоним по діброві. А пісня хоче коней розпрягась, Як палахтять багаття вечорові, Які великі тіні від багать. І ми, що звикли до такої тиші, Що чутно, як потріскує свіча, Так людно стало в нас на городищі, такі у нас знавена, що найвищі, Що аж халяндру скаче циганча. Шатрів нема, нічого, сплять під зорями. Обозвід став, приїде на валах. Ми хлопці молоді, і поле в нас незоране, і сон наш стереже сторожа на валах. А вранці потягло і ладаном, і димом. О, слава ж Богу, я таки дожив Старенький піп Шрамко Помахував кадилом За упокій полеглих відслужив Прощайте і простіть Простіть, мої хоробрі Хай той кадильний дим Односять вам вітри Стоять, мої війська Стоять по самий обрій Похилені, як чорні прапори Прийшло до мене військо Розпорошене Вернулося, дав Бог мені дожить Звохчили очі І сльоза непрошена Отот -от з очей проклята побіжить Хтось підійшов до мене Щось балакав, а я мовчав Бо ще щось на верзу, усе було. Я тільки ще не плакав, стояв і в душу завертав сльозу. Полковники мої, не шовк, не кармазини, Шляхетних дій і помислів зразок. Стояв пушкар, як сивий дуб озимий, Стояв богун, як лицар із казок, Сміявся зором відчайдушно карим, На самі очі натягнувши шлик, Весь зранений полковник мій татарин, Всіх добрих слів достойний джеджалик. Так мало бути, Ждав їх недаремно, Душа пройшла над прірвою зневір, і ганнен брат Іван Золотаренко Своїх преславних ніженців привів. І той богун чолом під короговою, Що замість мене, бувши наказним, Подав мені клейноди з булавою, І ми при війську обнялися з ним. Я вперше... Ніч так добре відпочив. Я чуюсь так, що зичую молодому. Надійним людям ганно доручив, щоб одвезли із почистю додому. У суботів не треба. Там вона, там тінь, її там згадка найпоганша. То був мій дім, і то була жона. Ацю у Чигирин, бо це уже гетьманша. Козацька жінка з гордими очима, вона, мов крила в мене за плечима, вона для мене у ці дні, як моє серце у мені. І син Шрамка привів свої півсотні, і сам Шрамко вдягризи ще розлотні. Налаштувався з нами у похід І той гончар дивився мені вслід Коли мене побачив з булавою Лиш похитав старенький головою Перехрестив і усміхнувся дід Зброяр заплакав, бо лишався бідний Віщунка дбала хліб нам і петво По схилах циганча за мною довго бігло І циган говорив, що кінь у мене о! І ще димлять Під попелом багаття Ще сон торкає Вічі мимохідь А вже в похід нам Витрублено браття І довбиш б'є У потемнілу мідь І вже ногою бувши в стремені Я нахилився до Своєї долі Я їй сказав Чекай в чигирині Ми переможем Не такими й Волі. Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам не ласку. Життя людського, строки стислі, немає часу на поразку.